Ama ba'du Saudara Nabi Ustaz Haji Syahruddin, saya dengar ini Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita menyambung kepada tafsir surah Taha, menuju ayat 133 hingga ke penghujungnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lawla ya'tina bi'ayati min rabbihi aw lam ta'tihim bayyinatum fi as ula Walau anakahakna hukum bengabah min qablihi, lqalul Rabbana lola aruslta ilainya rasul, fnetta baaayatika min qabli an nizla wa nizza. Qul kullu terabuscu, faterabuscu, fata'alamu naman ashab sirat istawiyi, yaman ihtaja. Sarak Allahul Awwim. Lamekber ketemu apa ia tidak mau bukti kepada mil dan Rabbnya. Dan apakah belum datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata dari apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu Dan sekiranya kami nasalkan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, Tentulah mereka berkata nah Ini kalau kita baca dalam Quran Wakaf Ibtidak Tentulah ini mulai keadaan sekalian Satu panduan yang telah pun digariskan oleh Sheikh Qura Maliziyin Tasri Datuk Hassan Azhari Dan puteranya Profesor Dr. Abdul Rauf kita dapat lihat di sini ada tempat berhenti yang dibenarkan. Walau anna ahlaknahum bi'adhabi min qablihi laqalu. Kita berhenti di situ kemudian sambung ayat berikutnya. Berhenti di situ dan boleh mengambil ayat selepasnya. Rabbana kerana ayat sudah semua sempurna tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Boleh tuan-tuan lihat dalam Quran Waqaf ittida' satu panduan yang sangat menarik bagi kita membaca Al-Quran yang tidak bersalah. Kalau tak kita ni baca Al-Quran macam orang Melayu sebut. Saya minum teh Cina di bawah tangga padahal yang maksudkan saya menuntih jina di bawah tangga tapi kerana wakaf kita tak tepat maknanya lari dan sekaligus kita menempah dosa di sisi Allah Subhanahu SWT maka ikuti lapanduan yang telah digariskan oleh para ulama dalam bab berhenti wakaf yang betul jadi di sini dia sebut tentulah mereka berkata Ya Rob kami mengapa tidak engkau utuskan soal Rasul kepada kami lalu kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah katakanlah masing-masing di kalangan kita ni menanti maka nantikanlah oleh kamu sekalian maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempah jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Laula ni kalau kita pelajari bahasa Arab, ia bermaksud tidak. Ia adalah satu huruf tahdid, tahdid ini maknanya anjuran, dorongan untuk terjadinya sesuatu setelah disebutkan huruf itu. Jadi ini adalah satu bentuk dorongan. Dan kalimah Apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu Ini sebagai hal tuan-tuan Iaitu mereka mengatakan dan keadaannya bahawa bukti nyata telah datang kepada mereka dan bertulis dalam kitab-kitab terdahulu Dan pertanyaan di sini sifatnya engkar Ini adalah satu bentuk istifam yang utawbih Contohan yang nanti, nanti dikasihkan Istifam ni kalau kita belajar bahasa Arab ada baga-baga bentuk Istifham ni dalam satu uslub insya' Kita belajar bahasa Arab Dia di sudut balarahnya membawa berbagai-bagai maksud Kadang-kadang istifham itu terkeluar daripada makna aslinya Kepada makna lain Yang hanya dapat diketahui daripada siyak Siyak al-ayah Kadang-kadang maksud dia nafi Iaitu meniadakan Kadang-kadang maksud, maksud dia inkar Kadang-kadang maksud dia takrir Kadang-kadang maksud dia taubih Taubih ni celaan Kadang-kadang maksud dia ta'zim Untuk membesar-besarkan Kadang-kadang maknanya tahkir Tahkir ni maknanya menghina Kadang-kadang istihtak Istihtak ni maknanya melemahkan Kadang-kadang maknanya ta'jub Ta'jub maknanya muasa hairan Nak menunjukkan kehairanan Kadang-kadang masyarakat Istifal ni tuan-tuan Di taswiyah Taswiyah maknanya menyamakan Kadang-kadang maknanya tamani Tamani maknanya mengharap Satu benda yang mustahil Boleh dicapai Kadang-kadang tashwik Tashwik ni maknanya Merangsang Ini contoh-contoh tuan-tuan Kalau kita lihat maknanya reduksi istifham ni dengan makna yang berbeza-beza ni kalau kita pelajari bahasa Arab kita lihatlah tuan-tuan bagaimana digunakan kaedah pendekatan ni istifham tu sendiri kita kalau belajar setakat belajar nahu belajar saraf tidak memadai tuan-tuan boleh kata belajar nahu saja tak cukup Dia jadi adah ke jadi isim ke jadi harf ke istifham tu sendiri tapi maksud yang terdapat iswaliknya ni perlu dicakupi oleh balara maka di sini contoh ni berhati-hati dan dikasih oslian tak lain dan tak bukan persoalan yang ditujukan itu untuk satu bentuk penghinaan satu bentuk persoalan yang nak menampakkan awalam ta'atihim bayinatuma bisihfil'ula ini istifaham maksudnya taubikh dan taqri' ini kata para ulama contohnya dalam tafsir al-baharul-muhid oleh Abu Hayyan jadi contoh ini rohti dan dikasiaskan dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu di sini Allah masih lagi menceritakan golongan musyrikun yang menuntut memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi Allah Taala berfirman di sini mengkhabarkan tentang orang musyrik yang telah diberi perhiasan oleh Allah Subhanahu di kalangan lelaki dan perempuan kehidupan dunia tetapi mereka tetap dalam syirik kepada Allah Subhanahu mendustakan dan mereka ini berkata mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami Mengapa Muhammad SAW ni tidak mendatangkan bukti supaya kami dapat melihat, mengetahui dengan jelas menunjukkan bukti yang nyata seperti unta Nabi Saleh, tongkat Nabi Musa Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak bawa bukti-bukti yang contohnya yang boleh kami minta seperti memindahkan gunung ganang yang ada dekat Mekah ni Ini nah, golongan musyikun punya permintaan tentang yang berakhir dan dikasih Allah sekalian Mereka minta benda-benda yang sahaja nak menyakiti hati Nabi SAW Nabi-nabi dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita belajar dalam bab akidah mukjizat, mukjizat ni fungsinya untuk membuktikan kebenaran para nabi. Jadi benda yang luar biasa ni terjadi pada mereka untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mukjizat ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia maksud melemahkan, tapi dari segi agama, ia sama sekali tidak maksud untuk melemahkan. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Para Nabi dan Rasul ni maknanya satu benda yang tak dapat di, dibuat oleh orang yang ada pada masa itu Kalau mu'jizat ni diberikan kepada para Nabi Karamah diberikan kepada para ulama, para sali'in Di kalangan para sahabat Nabi SAW sendiri Sebagai contohnya kisah yang berlaku kepada Sina Umar Qatar Anhu Ketika beliau sedang khutbah di Madinah Tiba-tiba saja Sina Umar berteriak Ya Sariyat Al-Jabal Ya Sariyat Al-Jabal Ya Sariyat Al-Jabal Ya Syariah Saljabal Wahai Syariah naiklah ke gunung Kerana Sina Umar yang di, Diberikan Allah karamah ini Karamah ini bukan mujizat tuan-tuan Mujizat adalah satu diberikan kepada para nabi, para rasul Karamah diberikan kepada para aulia. Sina Umar yang berada di Madinah melihat tentera yang alpa Di Sempadan di Syria sana tuan-tuan Sina Umar boleh berteriak dan suaranya sampai ke sana Ya Syariah Saljabal. Ya, Saljabal Wahai tentera Islam naiklah ke gunung Jaga gunung di belakang kamu Kerana kalau tak nanti kamu diserang Kamu akan dibunuh oleh mereka di belakang Suaranya so, sampai Seribu kilometer dari muka Dari Madinah Ma Tuan-tuan yang dimulai Allah sekian Jadi mukjizat adalah Kurniaan Allah SWT kepada Para rasul Para Nabi Untuk membuktikan Kebenaran putusan mereka ini Iqhutifillah Sebenarnya Al-Quran ini Ia merupakan satu mukjizat Yang tak dapat disangkal Kena itu bila Nabi Muhammad SAW Datang kepada bangsa Arab Yang mereka sangat menguasai sastranya Penggunaan bahasa yang tepatnya Maka Allah SWT telah menempelak mereka Buat pertama kalinya Bila Allah jelaskan Dalam surat tur Ayat 33 hingga 34 Ini ayat-ayat yang -ayat ijaz Bila Allah SWT mencabar di kalangan mereka ini Siapa yang dapat menetangkan Ayat yang sama dengan Al Quran Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَمِيَقُولُوا نَتَقَوَّلَ بَلَّا يُؤْمِنُونَ mereka menyatakan bahawa Muhammad membuat-buat Quran Sebenarnya mereka tidak beriman Maka hendaklah mereka mendatangkan ucapan yang sama dengan Quran Jika mereka benar dalam tuduhan mereka Bila tentangan ini tak dapat mereka hadapi Maka Allah SWT datangkan tahap yang kedua Untuk meringankan bentuk cabaran tersebut Iaitu Fimania dalam surah Hud ayat ke-13 A'udhu Billahi minasyaitanirwajim Am yakuluna iftara mithlihi muftariyat wad'u man ista'atu min bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat buat al-Quran itu lalu dikatakannya bahawa ia datang dari Tuhan katakanlah kalau demikian maka datanglah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya yang, dan panggillah orang yang kamu sanggup untuk memanggilnya selain Allah Subhanahu ta'ala jika kamu dalam kamu benar dalam Tuhan kamu setelah Tentangan yang kedua cabaran Yang dikemukakan al di Quran Kali kedua ni Tak mampu mereka jawab Maka Allah SWT datangkan Yang ketiganya Daripada surah Yunus Ayat yang ke-38 A'udzubillahimina syaitanir wajim Ami yaqulunastara Kul fa'atu bisuratim niflihi Wadu'u manisata'atum Mindunillahi inkuntum sadiqin Atau patutkan mereka berkata Muhammad membuat-buatnya Katakanlah kalau benar Tuduhan kamu itu Maka buatlah satu surah Yang sama dengannya Panggillah siapapun yang dapat kamu panggil Selain kepada Allah Subhanahu SWT Jika kamu benar dan Tuhan kamu Nampak? Makin lama makin rendah cabaran tersebut Mandangkan yang pertama tak boleh Datangkan satu yang sama dengan Quran Tak boleh datang ke sepuluh surah yang sama dengan surah Quran Tak boleh Datang cabaran ketiga Kalau begitu satu surah pun cukuplah. Nampaknya tak mampu juga mereka sambung Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Lalu Allah SWT pun mendatangkan cabaran yang berikutnya dari surah Al-Baqarah dari Allah Subhanahu wa taala ayat ke-3 A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdinā fa'tū bi suratin mimthlihī wa da'ū shuhadā'ikum min dūni in kuntum ṣādiqīn Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam buatlah walau satu surah yang lebih kurang sama dengan Al-Quran ya min Untuk menunjukkan sebahagian kecil seperti Sebahagian sedikit sama dengannya Sikit-sikit pun okey Jika penolong kamu tu dapat membantu kamu Dan mereka itu sayang daripada Allah SWT Kalau kamu benar-benar Berada di pihak yang betul Nampaknya tuan-tuan ini mulai kelas Surah Al-Baqarah ni mirip redaksinya dengan surah Yunus yang lalu Cuma perbezaannya daripada kalimah فَقْتُ بِيْسُرَةِمْ مِثْلِ tu dalam surah Yunus kalau dalam surah Al-Baqarah di sini فَقْتُ بِيْسُرَةِمْ مِثْلِ jadi min di sini kalau kita pelajari makna lebih kurang lebih kurang macam satu surah Al-Quran pun dah cukup sehingga yang demikian tentangan itu lebih rendah dengan tangan-tangan yang lalu yang menuntut membuat satu surah tanpa menggunakan perkataan min kalau dalam surah Yunus yang lalu jadi akhirnya tuan-tuan ni rafati dan dikasihkan sekitar akhir Sabaranulillah Subhanahu Allah SWT dengan ayat demi surah al isra Qul la inijtama'ati al wal jinna 'ala ayati mithli hadzal Qur'an. Ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li Katakanlah Muhammad sungguh jika manusia itu berkumpul kesuanya untuk buat yang serupa Quran, mereka tidak akan dapat buat yang serupa dengannya walaupun mereka saling membantu di antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan lihat Tentangan tahap yang terakhir ini tutup dengan penyataan yang sangat jelas dan tegas. Yang tidak hanya ditujukan kepada mereka yang hidup pada zamannya sahaja, tapi ditujukan kepada semua lah yang masih hidup sampai kali kiamat. Kan itu Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, lanjutan daripada 23 itu. فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَمْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّسِي وَقُودُوا النَّاسُ وَالْهِجَارَةُ وَعِدَّةِ الْكَافِرِينَ jika kamu tak dapat buat macam Quran Dan kamu pasti tidak akan mampu membuat sepertinya Peliharalah dirimu dari neraka Yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu Yang disediakan untuk orang-orang kafir Nyataan seperti ini tuan-tuan Tidak akan dapat disampaikan Kecuali oleh Allah SWT Yang sememangnya bersifat dengan ilmu Meluasi segala-galanya Dengan sebab itu Allah mengatakan demikian Kalau tidak, kalau manusia mengatakan seperti ini Dia seperti orang gila mana boleh manusia mengatakan Sudah pun sempurna Kalau kita tengok Sebuah kisipnya tulis oleh Mana-mana professor di universiti pun Di awalnya mereka pasti mengatakan Ini adalah usaha saya yang sedikit Sikit saja saya tahu Kalau ada sebarang cadangan Untuk maik pulian Sila utarakan Dengan email ke Dengan telefon dan sebagainya Tak ada seorang manusia Yang gila tentuan Yang akan mengatakan bahawa Kitab ini sempurna Tak ada satu kesilapan Kekurangan berpadanya Dan Dan Inilah berbezanya ilmu manusia dengan kekuasaan yang daripada Allah Subhanahu kita dapat lihat dalam lima jabaran Yang dikemukakan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan mukjizat al-Quran ini benarlah kata-kata syairun nil Ahmad Shawqi jaa an nabiyyun bil ayati fansalamat wajiitana bi ayatin ghairi munsarimi ayatuhu kullama taala jududun yazinuhunna tulul itqi wal kidam semua para nabi datang buat mukjizat semuanya selapun berakhir tapi Nabi Muhammad datang kepada kita bawa unizat yang sampai hari belum selesai, lagi dibaca dan dikaji. Setiap kali dibaca, mereka melihat mutiara-mutiara yang hebat. sentiasa dihiasi oleh kehebatan, redaksi yang indah dan maklumat-maklumat yang tepat. Ini apa yang dihiasat Al-Quran, tuan-tuan, ini dinasihkan oleh kufar, musyrikun. Kerana kepentingan duniawi yang mereka hendak pada waktu itu, Insya Allah kita akan lihat beberapa tafsiran para ulama' lagi berkaitan perkara ini dengan kuda akan datang. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam. والحمد لله رب العالمين وبارك الله warahmatullahi wabarakatuh